פרק ט"ז: ושרי אשת אברהם לא ילדה לו, ולך שפחה מצרית ושמה הגר, ותאמר שרי אל אברהם, הננה עצרני אדוני מלדת, בונה אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה, וישמע אברהם לקול שרי. ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבט אברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם, אישה לא לאישה. ויבוא אל הגר וטהר, ותרא כי הרעת, ותקל גבירתה בעיניה, ותאמר שרי אל אברהם, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחקיך, ותרא כי הרעת,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 הגר שפחת שרי, אי מזה בת ואמנה תלכי. ותאמר מפני שרי גברתי אנכי בורחת. ויאמר לה מלאך אדוני שובי אל גבירתך והתעמני תחת ידיה. ויאמר לה מלאך אדוני הרבה הרבה את זרעך ולא יספר מרוב. ויאמר לה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 הגם הלום ראיתי אחרי רועי, על כן קרא לבאר, באר לחי רועי, הנה בן קדש ובן בארד. ותלד הגר לאברהם בן, ויקרא אברהם שם בנו, אשר ילדה הגר ישמעאל. ואברהם בן שמונים שנה ושש שנים בלדת הגר, את ישמעאל לאברהם.